velo veterinary jemně zaklepal na okno malé kanceláře umístěné přímo v hlavní bráně cechu vrahů. Vrátný ve službě pozvedl hlavu. Zapíšu si odchod, pane Rozbušný. Jistě, pane, přikývil Rozbušný a přistrčil mu tlustý fascikl. A kam máme dnes namířeno, mladý pane? Všeobecná orientace a obeznámení se s další částí města... Pane rozbušný, uč se synu moudrým byti. Schola Ludus, že? Odpověděl vetinary, zapsal své jméno do knihy a vrátil brk do držáku u kalamáře. A jak se má váš malý? Díky za optání, pane, už je mu mnohem líp. No, to rád slyším. Ale, jak vidím, ctihodný Jan vykrvá celý venku na nějaké akci. – Ale, ale, pane, dobře víte, že bych vám to nesměl prozradit, i kdybych to věděl. – Samozřejmě. Veterinary se podíval na zadní stěnu vrátnice, kde byla ve starodávném mosazném stojánku uložena řada obálek. Nad stojánkem byla tabulka s nápisem Aktivní služba. – Přeji hezký večer, pane rozbušný. Nápodobně, pane, a hezké <laughs> rozhlížení. Díval se, jak mladík vychází na ulici. Pak zašel do malé kuchyňky vedle vrátnice, aby si postavil na čaj. Měl mladého veterinary ho opravdu rád. Byl to tichý hoch a studijní typ. A navíc, alespoň se to říkalo, při některých příležitostech velmi uznalý mladý muž ale přesto byl trochu divný. Jednou ho rozbušný pozoroval ve vstupní hale, kde veterinary naprosto nehybně stál. Nic víc, jen stál a nehýbal se. Nepokoušel se nijak ukrýt ani nic jiného. Po půl hodině k němu rozbušný zašel a zeptal se ho, potřebujete něco, pane, mohl bych pro vás něco udělat? A veterinary mu odpověděl, Díky, to je v pořádku, pane Rozbošný, já se jen učím nehybně stát. Na takové prohlášení pochopitelně neexistovala žádná smysluplná odpověď. A mladík asi musel v zápětí odejít, protože si Rozbošný nevybavoval, že by ho ještě téhož dne viděl. Zaslechl jakýsi šustot od hlavních dveří a pak tiché zapraskání podlahy ve vrátnici, a vstrčil hlavu do dveří, aby místnost kontroloval. Byla dokonale prázdná. Dokonale prázdná, jak si později pomyslel. Měl v té chvíli pocit, jako by byla mnohem prázdnější, než kdyby v ní prostě a jednoduše... No, nikdo nebyl. Vrátil se ke svému pohodlnému křeslu v přístěnku a uvolnil se. Obálka se jménem je vykrvácel se v mosazném stojánku svezla mírně stranou. Bylo to množství výbuchů. Barevné rakety, jaké se používají při ohňostroji, poletovaly celou ulicí. Dunily a zvonily tamburíny, rohy jaké jakési divoké melodie, a zpoza rohu vytančila řada rozjásaných mnichů, kteří vykřikovali ze všech sil svatá hesla. Elánius klesl na kolena a vnímal jen řadu nohou v sandálech, které dusaly kolem něj a na všech stranách vířící hrubě tkaná roucha. Řezač na tanečníky něco křičel, ale ti se jen smáli a mávali rukama ve vzduchu. Do prachu přímo před Elániem dopadlo něco hranatého a stříbře tělesklého. V zápětí byly měši pryč, vzdalovali se vedlejší uličkou, vířili v tanci a bušili do tamburín a gongů a jejich smích a výkřiky rychle slábly. Zatracení pohani prohlásil řezač, který se blížil rychlým krokem. Zasáhl vás někdo, seržante? Elánius natáhl ruku a zvedl stříbrný obdélník. Od řezačeva hrudního plátu se odrazil kámen. Když pozvedl megafon, zasáhla ho do kolena hlávka zelí. Elánius upíral pohled na věc, již svíral v ruce. Bylo to pouzdro na douutníky štíhlé, mírně prohnuté, elegantní. Rychle ho otevřel a četl, Samovi s láskou od jeho Sybily. Svět se hýbal, jenže teď se Elánius cítil jako loď na kotvě. Na konci kotevního lana byla do pevného dna zaseknutá kotva, která loď natáčela tak, aby stála přídí proti proudu. Přes vrchol barikády vylétali salvy střel. Házení věcí byl starý ankmorporský zvyk a nařezačovi bylo něco, co ho předurčovalo stát se cílem. S veškerou důstojností již byl v tomto okamžiku schopen, zvedl megafon znovu a dostal se právě ke slovům a proto vás tím to varuji, než mu kámen vyrazil hlásnou troubu z ruky. Tak tedy dobrá, prohlásil škrobeně a ještě škrobeněji došel k policejnímu oddílu. — Seržante Kílo, přikažte mužům, ať se připraví ke střelbě. Jedna salva šípů přes vrcholek barikády. — Ne, odpověděl Elánius a vstal. — Musím s jistotou předpokládat, že jste byl omráčen, seržante. Mužstvo, připravte se ke splnění rozkazu. — Prvního, kdo vystřelí, osobně podřežu jako kuře, prohlásil jasně a zřetelně Elánius. Nekřičel bylo to jasné, důvěrné sdělení, které odhalovalo, co ukrývá nejbližší budoucnost. Řezačův výraz se nezměnil. Změřil si Elánia od hlavy k patě. Takže to znamená spouru seržante? Ne, pane, já nejsem ani voják, ani námořník. Já se nemohu vzbouřit, pane. Stane právo, seržante, to je úřední. Skutečně? Odpověděl Elánius, když se na ně snesl další déšť kamení a nahnělého ovoce a zeleniny. Zvednou štíty, mládenci! Řezač se obrátil k Fredu Tračníkovi. Desátníku, přikazuji vám, abyste tohoto muže okamžitě zatkl. Tračník vyděšeně polkl. Jo, vy, desátníku, okamžitě. Tračníkova růžová tvář najednou zbělala, protože většina krve se rozhodla spěšně přestěhovat jinam. Ale on... Neuděláte to. Jak se zdá, budu to muset udělat sám, prohlásil kapitán. Tasil meč. V tom okamžiku zaslechl Elánius, jak někdo s cvaknutím odsunul pojistku samostřílu a v duchu zasténal. Tohle si tedy nepamatoval. Buďte tak laskav a odložte ten méč, pane, ozval se hlas svobodníka Elánia. Ty po mně nestřelíš, ty mladý blázne. to by byla vražda. Když vás trefím támkem mířím, pane, a to dokážu, pak to jistě vražda nebude, pane. Ale sakra, pomyslel si Elánius. Možná, že byl ten mládenec opravdu trochu jednoduchý protože ať už byl řezač cokoliv, nechoval se jako zbabělec. Myslel si totiž, že umíněná tvrdohlavost je totéž co odvaha. Neustoupil by a někdy by stál tváří v tvář tuctu ozbrojených mužů. Aha, myslím, že už vím, v čem je problém, kapitáne, řekl Elánius se spokojeným výrazem. To se týká i vás, svobodníků. Řekl bych, že tady došlo k malému nedorozumění, pane, ale myslím, že tímhle by se to mělo vyřešit. Byl to úder, na který nikdy nezapomene. Dokonalý. Přímo z očebnice. Řezač padl k zemi jako podtjatý strom. Ve světle všech mostů, které za sebou pálil, vsunul Elánius nenápadně ruku zpět do kapsy. Díky vám, pane tvrdoboji, a vašemu rozsáhlému sortimentu malých uklidňovacích prostředků. Obrátil se k policistům, jejichž tváři zatuhly v celé škále výrazů od zhrozených po hrůzou synalé. Do záznamu uveďte, že tohle udělal starší seržant Kýla, prohlásil. Poslyš, Elánie, a co jsem ti říkal o tom mávání zbraní, když se ji nechystáš použít? Vy jste ho... Omráčil, seržante, zalikal se mladý sam, který nedokázal odtrhnout pohled odležícího kapitána. Elánius opatrně zatřásl rukou, aby do ní vrátil trochu života. V záznamech bude zaneseno, že jsem převzal velení poté, co kapitána postihl náhlý záchvat šílenství. Bejkej a tu pátko, odtáhněte ho zpět na strážnici a zamkněte ho ano, co budeme dělat, seržente, zasténal tračník. No, budeme udržovat klid a pořádek. To bylo ono. Lidé si často chybně vysvětlují, co to znamená. Narazíte na nějakou opravdu velkou nepříjemnost jako je třeba dvojice sousedů, kteří se poperou na ulici kvůli nějaké podstatné věci, třeba jim jde o to, komu patří živý plot mezi jejich pozemky, a oba jen přetékají vlastní nestraností a silou svého smyslu pro spravedlnost, oba žvou splná hrdla a jejich ženy se buď koušou, škrábou a vláčí za vlasy o kousek dál, nebo odešli do té bližší kuchyně, aby si uvařili kafe a pokecali si, než se ti jejich uklidní, a všichni čekají, že to budete právě vy, kdo to k všeobecné spokojenosti vyřeší. Nikdy nepochopí, že to není vaše práce. Byla by to možná práce pro psychologa a párek advokátů. Vaše práce spočívá v tom, že musíte potlačit svůj první nápad, což je otlouct jim ty jejich pitomé tlusté hlavy o sebe, Zarazit ty nabubřelé řečičky, v níž obhajují sami sebe a přinutit je stlumit hlasy a uklidit se z ulice. Jakmile se vám to podaří, je vaše práce hotová. Nejste bůh chodící po zemi, rozdávající dokonale vyváženou a přírodní spravedlnost. Vaší prací bylo jen vrátit věci do stavu klidu. Je jasné, že když nezapůsobí několik vašich přísných slov, a pan Novák navíc přeleze diskutovaný plot a ubodá pana svobodu nůžkami na živý plot, pak už je to jiná záležitost. Máte případ, o něm se později bude mluvit jako o proslulé vraždě pro živý plot. Lidé od policajtů čekají sice všechno možné, ale je jedna věc, kterou si dříve či později přeje každý. Vrátit tohle všechno zpátky. Zařídit to tak, aby se tohle všechno mohlo vrátit zpátky. Cože? Řekl, protože si najednou uvědomil, že na něj mluví nějaký hlas, který už nějaký čas zní na okraji jeho vnímání. Ptal jsem se, jestli zešílel, seržante. Jenže když se řítíte do propasti, je pozdě uvažovat o tom, zda na vrcholu hory nevedla nějaká jiná lepší cesta. Chtěl po vás, abyste stříleli na lidi, kteří po vás naopak nestříleli. To znamená, že musel být nepříčetný, nemyslíte? No jo, ale oni po nás hážou kamení, seržanté. Ano, tak se postavte na místo, kam nedohodí. Oni se unaví dříve než my. Aby bylo pravdě učiněno zadost, je třeba přiznat, že déšť projektilů přilétajících od barikády ustal. Dokonce i v období vážné krize byly obyvatele k Morporku ochotně zastavit nepřátelství kvůli opravdu zábavnému kousku pouličního divadla. Elánius došel naspět k barikádě a cestou se sehnul, aby ze země sebral řezačů v mírně zprohýbaný megafon. Když se přiblížil k barikádě, rozhlédl se po obličejích viditelných mezi nohama židlí a kusy ostatního harampádí. Byl si jistý, že v ulicích jsou i nepojmenovatelní, kteří podle potřeby usměrňují situaci. Doufal jen, že při troše štěstí se nebudou unavovat nějakou uličkou rybí kostice. Mezi obránci se šířilo mumlání. Většina z nich měla výraz, který Elánius znal, protože se snažil, aby se takový výraz pokud možno na jeho tváři neobjevil. Byl to pohled lidí, kterým někdo smetl pevnou půdu pod nohama a teď se pokoušejí stepovat v písku. Odhodil ten pitomý a okázalý megafon a přiložil k ústům ruce. Někteří z vás mě znají. Jsem seržant Kýla, v současnosti velitel policejní strážnice v ulici Umelasového dolu. Přikazuje vám, abyste rozebrali tuto barikádu, Ozval se zbor nesouhlasných a pohrdavých výkřiků a vyletěli dva nebo tři špatně mířené předměty. Elánius zůstal nehybně stát a čekal, až znovu nastalo ticho. Pak opět pozvedl ruce k ústům. Opakuji, nařizuji vám, abyste rozebrali tuhle barikádu. Pak materiál přesunete a vybudujete novou barikádu na rohu ulice kotevního řetězu. A další postavte v ústí strmé uličky a postavte ji pořádně. Dobří bohové, co pak se to dělá takhle? Nahážete na sebe krámy bez ladu a skladu a myslíte si, že to stačí? Barikáda je něco, co se musí skonstruovat. Kdo tomu tady velí? Za hromadou popřevraceného nábytku se chvilku ozývaly úžasné zvuky a pak vykřikl nějaký hlas. Vy? A následoval nervózní smích. No, to je vážně velká legrace. A teď se zasmějte tomuhle. Zatím se o nás nikdo nezajímá. Jsme v klidné a tiché části města. Ale až se situace ve městě zhorší a k tomu jistě dojde, tak máme na krku jízdu se šavlemi. Jak dlouho vydržíte? Potom. Jenže když uzavřete tenhle konec Milasového dolu a konec strmé, zůstanou jim k průjezdu jen vedlejší uličky a to nemají rádi. Záleží samozřejmě na vás. Rádi bychom vás ochránili, ale já budu se svými muži tady za barikádou. Pak se obrátil na podpatku a vracel se ke svým čekajícím mužům. V pořádku, Hoši. Slyšeli jste. Procvak a Kýta, vy dva odvezete Antona k mostu a tam ho převrátíte. Bejkej a Hadrako a Wefrede běžte a seberte někde pár dvojkoláků. Vyrostli jste tady, takže mi neříkejte, že jste něco takového nikdy neudělali. Pár jich použijte, abyste zablokovali ulici tady a zbytek zavezete do ústí vedlejších uliček tak, aby se tam vzpříčili. Vy to tady kolem znáte. Zablokujte taky všechny zadní uličky. Tračník se poškrabal na nose. No, na straně k řece to můžeme udělat, seržante, ale na straně ke Stínovu je těch uliček moc. Tam všechny zablokovat nedokážeme. S těmi bych si hlavu nelámal. Od tamtu sem jezdectvo nedostane. Víte, jak říkají na Stínově koni? <laughs> Jasně, seržante. oběd. Tak, a vy ostatní doneste sem lavice a staly ze strážnice? Pak si uvědomil, že se ani jeden z mužů nepohnul. Zdálo se, že ve vzduchu vysí jistý problém. Co se děje? Vilém tu pátko si stáhl helmu a otřel si spocené čelo. Uh, hm, jak daleko to podle vás zajde, seržanté? Až nakonec, Viléme. Jenže my jsme přece přísahali, seržanté, a teď právě... Neposloucháme rozkazy a pomáháme vzbouřencům, jak se mi to nezdá správné, seržante? Přísahal jste, že budete bránit zákon a starat se o bezpečnost obyvatel města, a to beze strachu a bez rozdílu, a ochraňovat nevinné. Víc toho na té přísaze není. Možná se mysleli, že právě tohle jsou ta nejdůležitější slova. Není tam nic o rozkazech, dokonce ani o mých rozkazech ne. Vy jste ochránci práva, ne nějací vojáci vlády nebo krále. Jeden nebo dva muži vrhli toužebné pohledy na druhý konec ulice, prázdný, otevřený a lákající. Ale nebudu zdržovat nikoho, kdo by teď chtěl odejít. Muži sklopili oči. Čau vás, pane kýle ozval se ulepený hlas za jeho zády. Co pak je, noby? řekl, aniž se otočil. Poslyšte, když poznal, že jsem to já, přeržemte? To je takový zvláštní dar, odpověděl Elánius a proti své vůli se obrátil, aby se na malého uličníka podíval. Tak co se kde dělo? Belikej masakr na náměstí máhlýho a smykení, Paku se výpá? že lidi vtrhli do strážnice do Lille McFaster a vyhodili kapitána svokna A všude se loupí a plení, to říkají lidi, a denní hlídka projhoní lidi, jenže teď už tolik ne, ona se jich potiž většina uplývá, teda jako policajtů, páč. Ano, dovedu si to představit, povzdechl se Elánius. Karcer měl pravdu. Policisté budou vždycky v menšině, takže mohou fungovat jen tehdy, když jim to lidé dovolí. Když se soustředí a uvědomí si, že nejste nic jiného než další průměrný hlupák s kouskem plechu v podobě odznaku v ceně několika pencí, můžete velmi rychle skončit jako šmouha na chodníku. Teď bylo dokonce někde v dálce slyšet křik. Otočil se a podíval se na váhající policisty. Na druhé straně, džentlmeni, pokud chcete odejít, víte někdo, kam půjdete? Jak se zdálo přesně tatá tatáž myšlenka už napadla jak tračníka, tak ostatní. Seženeme ty dvou koláky, odpověděl desátník a odspěchal. Jo, a já pan paňák, hlásil se noby a natáhl špinavou dlaně. K jeho vlastnímu překvapení hraničícímu téměř se šokem mu dal Elánius celý tolar a řekl, neustále mě ovšem informuj, ano. To už muži vynášeli ze strážnice lavice a stoly a netrvalo dlouho objevil se bejkej s dvoukolákem plným prázdných sudů. Barikády v těchto ulicích byly jednoduchou záležitostí, v podstatě je pomáhaly udržovat čisté, což bylo za normální situace velmi obtížné. Policisté se dali do práce. Tohle bylo něco, co uměli. Dělali to jako děti. A možná si přitom pomysleli, a podívejte se všichni, tentokrát přitom na sobě máme uniformy, to znamená, že nemůžeme dělat špatnou věc. Zatímco se Elánius pokoušel zaklínit lavici do rostoucí stěny, vnímal lidi, které měl za zády. Přesto pracoval cílevědomě dál, až za zády uslyšel opatrné odkašlání. Pak se obrátil. Co pak je? Může vám nějak pomoci? Stála před ním malá skupinka lidí a Elániovi bylo jasné, že tuhle skupinu stmelila společně sdílená hrůza protože podle toho, jak vypadali, by jistě neměli jeden s druhým nic společného, pokud by se tomu mohli jen trochu vyhnout. Jejich mluvčí, nebo alespoň muž, který jim stál v čele, vypadal téměř přesně tak, jak si Elánius představoval pachatele vraždy v případě vraždy kvůli živému plotu. Ehm, důstejníku, prosím, pane, co to tedy vlastně děláte, ale přesně... Udržuje klid, pane, alespoň tenhle kousek klidu. Říkal jste, že ve městě se pouří lidé a že můžeme očekávat jízdu. Je to velmi pravděpodobné, pane. Nemusí se ho takhle vyptávat, rokforé, je jeho povinností nás chránit. Vyštěkla žena, která stála jen kousek za mužem a tvářela se majetnicky. Elánius změnil své mínění o muži. Ano, ten člověk měl vzhled a výraz potenciálního domácího traviče, manžela, který sice o rozvodu přemýšlí jen občas, ale za to denně před spaním vymýšlí ty nejstrašnější způsoby, jak sprovodit ze světa svou manželku. Bylo snadné pochopit, proč. Obdařil dámu přátelským vřelým úsměvem. Držela v rukou modrou vázu. – Mohu vám nějak pomoci, madam? Co chcete dělat s tím, že nás vraždí v našich pastelích, podívala se na něj popuzeně. No, zatím ještě nejsou ani čtyři hodiny, madam, ale když mi řeknete, v kolik hodin chcete jít na lůžko, na Elánia udělal dojem způsob, jakým se dáma napřímila. Dokonce ani si byla v plné vévodkyňovské náladě a skrví 20 generací nadutých předků v žilách by nebyla lepší. Rokfore! Uděláš něco s tím člověkem? Rockford se podíval na Elánia. Elánius si uvědomoval, že má na tváři odporné strniště, že je nedostatečně upravený, špinavý a pravděpodobně začíná zapáchat. Rozhodl se, že na ubožákova záda nebude nakládat další břímě. Nechtěl byste nám vy a vaše paní pomoci s barikádou? Ale jistě, samozřejmě, děkuji vám opravdu. Začala Rockfor, ale byl znovu až druhý. Některé kusy toho nábytku vypadají strašlivě špinavé, ustípla paní Rockforová. A tamhle to nejsou to náhodou pevní sudy? Jistě, madam, ale jsou to prázdné sudy. Jste si jistý? Odmítám se ukrývat za alkoholem. Nikdy jsem nesouhlasila s pitím alkoholu a Rockfor taky ne. Ujišťuji vás, madam, že každý pivní sud, který měli v rukou mý muži, je prázdný. V tomto směru můžete být naprosto klidná. A jsou vaše muži střízlivý a čistotní? Kdykoliv jim nezbývá nic jiného, madam. To se dámě zřejmě zdálo přijatelné. V tomto ohledu byla paní Rockforová jako řezač. Naslouchala tónu hlasu, několiv významu slov. Tak mě napadlo, že by nebyl špatný nápad, brahoušku, kdybychom si pospíšili do... Začal rokfor, Ale ne bez tatínka, odpověděla rezolutně jeho žena. To nebude žádný problém, madam, usmál se na ni ještě jednou Elánius. Kde pak je? Na naší barikádě, samozřejmě. A ta je, to vám tedy řeknu, mnohem lepší. To rád slyší, madam. Kdyby byl tady tak laskav a přišel sem, tak... Vem si, že jste zcela nepochopil situaci důstojníku, začal rozpačit rokfor. Elánius se podíval na vzdálenou barikádu a pak náhle úžasle napjal zrak. Teprve pak se mu podařilo zahlédnout kousek pod vrcholem hromady nábytku čalouněné křesílko. Další pátrání mu odhalilo, že v něm sedí spící postava v plátěných domácích trepkách. Hrozně na tom svém křesvilku lpí, povzdechl Rockfor. Jednou z toho bude dědictví, upozornila paní Rockforová hlasitě. Byl byste tak laskav a poslal pár svých mladých mužů, aby z balikády vybrali náš nábytek. A ať ho zatím naravnají někam, kde by ho nezasáhli střely. Když si pak začala opatrně hledat cestu mezi odpadky a zamířila ke strážnici, kývil Elánius na mladého sama a dva další muže. Myslíte, že by mohl dojít k nějakému boji? Zajímal se pan Rockford upřímně. Možné to je, pane, v takových věcech se opravdu moc nevyznám. S tím si nelamte hlavu, pane. Elánius vezvedl muže na barikádu a obrátil se ke zbytku malého hloučku. Uvědomoval si už chvíli, že se mu dozad zavrtává tvrdý pohled a teď vystupoval zdroj oné nepřátelské energie až k jejímu zdroji. Byl to mladý muž v černých kalhotách, zdobené košily s plizovanou přednicí, nabíranými rukávy a kudrnatými vlasy, které mu padaly až na ramena. – To všechno je jen nějaký špinavý trik, že? – prohlásil mladý. Nejdřív nás dostanete do své moci, vlákáte do svých sítí a pak už nás nikdy nikdo neuvidí, co? Tak se do toho nepleť, Reginalde, odpověděl mu Elánios. Přiložil ruce k ústům a obrátil se k barikádě v ústí ulice Rybí Kostice. Pokud se k nám chce přidat ještě někdo, měl by si pospíšit. Vy přece nemůžete znát moje jméno, zrazil se Reginald Půlbotka. Elánius se zadíval do těch velkých, vypouklých očí. Jediný rozdíl mezi Regem teď a Regem v budoucnosti byl v tom, že policista Reginald Půlbotka byl mnohem šedivější a některé části jeho těla držely pohromadě stehy. Zombijství k Regovi přijde zcela přirozeně. On byl zrozen ke smrti. Věřil v mnoho věcí tak silně, že ho v pohybu udržovalo jakési vnitřní péro. Bude z něj výborný policista. Oproti tomu revolucionář dobrý nebyl. Lidé tak odaně a úzkostlivě zapálení naháněli skutečným revolucionářům hrůzu. Bylo to v jeho pohledu. Jmenujete se Reginald Půlbodka, usmál se Elánius a bydlíte v ulici Rybí Kostice. Aha, takže vy si o mě vedete tajné záznamy, opáčel Reginald s jakýmsi pochmurným štěstím. Ne, abych se vám přiznal, tak ne. A teď, kdybyste byl tak laskav, sadil bych se, že ten spis máte a že je alespoň kilometr dlouhý a... rozehříval se Reginald. Ne, to ne, zdaleka nemá celý kilometr. A teď posleš, Regu, musíme, žádám, aby mi bylo do spisu umožněno nahlédnout. Pane půlbotko, my o vás žádný spis nemáme. Nemáme spis o nikom, rozumíte? Polovina z nás nedokáže číst, když si přitom nepomůže prstem. Reginalde, my se o vás vůbec nezajímáme. Lehce ustarané oči Reginalda půlbotky se na okamžik upřily do Elániovi tváře. Pak mozek s nimi spojený odmítl tuto informaci jako něco, co zásadně odporuje představám, které se vybudoval ve své fantazii. No, chci vám jen říct, že vám nebude vůbec nic platné, když mě budete mučit, protože já vám neodhalím žádné podrobnosti o svých soudruzích z dalších revolučních buněk. No dobrá, tak tě tedy mučit nebudu a teď bychom možná mohli... No, ono je to tak dokonale vymyšlené, víte... Žádný z členů jedné buňky neví nic o těch dalších. No to je chytré a vědí o tobě? Na okamžik se regova tvář zmateně zachmuřila. Cože? No, řekl si, že o nich nic nevíš a vědí tedy oni o tobě? Byl by rád dodal, ty jsi revoluční buňka o jediném členu regu. Skuteční revolucionáři jsou mlčenliví lidé s nehybnými obličeji karetních hráčů... A je jim nejspíš jedno, jestli vůbec žiješ. Ty si spořídil košily, jakou podle tebe nosí revolucionáři a nechal se zostříhat jako oni. Nosíš šerpu a znáš všechny revoluční písně, ale ty nepatříš k městské gerile. Ty jsi městský snílek. Převracíš popelnice a píšeš pozdech ve jménu lidu, který by ti za to ale okamžitě jednu fláknul, jen kdyby tě přitom přistihl. Ale máš víru. Aha, takže vy jste tajný operátor, prohlásil, aby pomohl Reginaldovi vyplést se ze sítě, do ní se vlastní vinou zapletl. Rex se rozveselil. <laughs> Správně, lidé jsou moře v němž revolucionář plave. Jako mečovni, pokusil se znovu Elánius. Prosím? A ty jsi platý, pomyslel si Elánius kabátník, to je revolucionář. Ten umí bojovat a nejen to, umí myslet, a to i když je v úzkých, ale ty, Regu, ty bys měl raději zůstávat uvnitř, v teple a pod střechou. No, vidím, že jsi nebezpečný jedinec, prohlásil nakonec. Bude lepší, když tě postavíme někam, kde tě budeme mít na očích. No ano, to je pravda, mohl bys narušit nepřítele zevnitř. Rek, kterému se očividně ulevilo, pozvedl na pozdrav pěst a s revolucionářskou rychlostí odnesl stůl k nově rostoucí barikádě. Za starou provizorní barikádou, jejich sporná jednolitost už byla stejně narušena odstraněním nábytku manželů Rokfórových, došlo k rychlé výměně názorů. Ta byla přerušena zvoněním podkov na vzdálenějším konci ulice Umelasového dolu které bylo následováno náhlým výbuchem rozhodnosti ze strany zbývajících obránců. S úctyhodnou rychlostí přelezly zbytky barikády staré a rozeběhly se k té nové oficiální. Týl uzavíral svobodník Elánius, kterého v pohybu zdržovala těžká dubová židle. Dávejte na ní pozor, vykřikl na něj ženský hlas od někud ze zadu. Patří do sady! Elánius položil mladíkovi ruku na rameno. Dej mi svůj samostříl, ano. Jestci se přiblížili. Sam Elánius neměl koně rád. Něco se v něm bouřilo proti tomu být oslovován někým, kdo měl hlavu tři metry nad zemí. Neměl rád pocit, že se na něj někdo dívá dírkami u nosu. Neměl rád, když na něj někdo mluvil z hora. Než jezdci dorazili k barikádě, Elánius ji přelezl a stál před ní uprostřed ulice. Zpomalili. Bylo to pravděpodobně i proto, že se sice nehýbal, ale držel samostříl nedbalým způsobem člověka, který ho umí používat, ale rozhodl se, že to zatím neudělá. Vitám, zvolal jeden z jezdců. Ano. Vy tady tomu velíte? Velím. Mohu vám nějak pomoci? Kde jsou vaši muži? Elánius ukázal palcem k rostoucí barikádě. Na vrcholku celého valu ve svém křesle míromilovně pochrupoval otec paní Rockforové. Ale to je barikáda, zamračil se jezdec. Bystrý, poznal. je tam nějaký muž a mává vlejkou? Elánius se ohlédl. K jeho překvapení to byl Reginald Půlbodka. Někdo z mužů donesl starý prapor Stildovi kanceláře a vztyčil ho na vrcholku barikády. Rek byl přesně ten člověk, jenž bude mávat každou vlajkou, která je právě po ruce. Pravděpodobně jsou ve skvělé náladě, vojáků. Nelámejte si s tím hlavu. Jsme všichni v pořádku. Ale to je zatracená barikáda, člověče. Zbouřenecká barikáda. Ozval se teď druhý voják. No, Maudsta, pomyslel si Elánius, všichni mají opravdu dokonale vyleštěné pancíře a až neuvěřitelně mladistvé růžové tváře. No, ne tak docela, abych se vyjádřil přesně, pak je to. Nech jste padlí na hlavu člověče, co pak nevíte, že z rozkazu Patricie mají být všechny barikády strženy? Třetí jezdec, který se zatím Elánia jen prohlížel, pobídl koně o pár kroků dopředu. Co znamená ta pecka na vašem ramení, důstelníku? To znamená, že jsem starší seržant. To je zvláštní hodnost. A vy jste kdo? Co je vám vlastně do toho? Nemusí vám nic povídat, rozumíte? Utrhl se na Elánia první voják. Myslíte? Odpověděl Elánios ten muž mu začínal jít na nervy. Abych se tak vyjádřil, tak vy jste jen vojín a já mizerný starší seržant a jestli se mnou ještě jednou zkusíte mluvit tímhle způsobem, tak vás srazím z toho koně a natáhnu vám jednu za ucho. Jasné? Dokonce i ten kůň o několik kroků ustoupil. Jezdec otevřel ústa, aby něco řekl, ale další jezdec pozvedl ruku v bílé rukavici. A k si pomyslel si Elánius, který zaostřil pohled na červený rukáv. Ten muž byl kapitán. A nejen to, byl to podle všeho navíc inteligentní kapitán. Nepromluvil, dokud nezjistil, co a jak, a neodhadl situaci. Občas se najdou i takový. Dokážou být nebezpečně nápadití. Všiml jsem si, starší seržanty, Prohlásil kapitán a přitom pečlivě a bez jakékoliv jízlivosti zdůraznil elániovu hodnost, že ta vlajka nad barikádou je vlajkou ank morporku Je to vlajka z naší strážnice. Pane, víte, že Patricej vyhlásil, že budování barikáty je vzbouřenecký akt? Ano, pane. No a? No, čekal byste snad od něj, že řekne něco jiného, Pane. Přes kapitánovu tvář přeběhl slaboučký náznak úsměvu. Nemůžeme dovolit, aby tady zavládlo bezpráví, starší seržanté. Kdybychom všichni přestali ctít zákony, kam bychom se dostali? Za tou barikádou je víc policistů na jednoho občana, než kdekoliv jinde ve městě, pane, odpověděl s vážnou tváří Elánius. Dalo by se říci, že je to jedno z míst, kde je právo opravdu ctěno a dodržováno nic z toho vaše není. Nám patří vaše helmice, jsou naše vaše střevice, naši jsou maršálovy. Stačí však se nás dotknoutí a budete poražení. Morporky a morporky a morporky a... To je vzbouřenecká píseň, pane. Zvolal jezdec číslo jedna. Kapitán si povzdechl: Kdybyste pořádně poslouchal Temelíne, tak byste možná poznal, že je to jen velmi špatně zaspívaná národní hymna. Nemůžeme přece dovolit, aby to zpívali rebelové, pane. Elánius si dobře všiml kapitánova výrazu. Dalo se z něj vyčíst opravdu hodně o pitomcí. To, že někdo mává národní vlajkou a zpívá přitom národní hymnu, temelí ne. Ještě neznamená, že páchá akt vzpoury. A kromě toho nás naléhavě potřebují jinde. Zasalutoval Elániovi, který se přistihl přitom, že mu pozdrav vzorově vrací. Takže vás opustíme, starší seržante. Doufám, že váš den bude plný zajímavých událostí a já jsem si jistý, že bude. Ale to je parikáda, pane! Trval na svém první voják a vrhal po Elányovi kosé pohledy. Je to jen hromada nábytku, vojíne. Předpokládám, že lidé dělají jarní úklid. Pokud se nenaučíte pozorně dívat, nikdy z vás důstojník nebude. A teď za mnou! Kapitán kývil na pozdrav Elániovi a vedl své muže poklusem pryč. Elánius se opřel o barikádu, položil kuši na zem a vylovil z kapsy pouzdro na doutníky. Pak zašmátral v další kapse a vytáhl pomačkanou krabičku s krátkými doutníky. Ty pak s jistou obřadností zasunul jeden po druhém do pouzdra. Hm... Vlevo máme ulici Kotevního řetězu. Tady před námi začíná ulice Umylasového dolu a táhne se až k jednoduché ulici. Takže kdyby se postavilo několik barikát až k jednoduché ulici, uzavřela by se tím prakticky velká část postředové části dolního města a mnohem lépe by se bránila. Uděláme to. A konec konců vždyť jsme to udělali. Samozřejmě a bohužel... To znamená, že tady s námi zůstane uzavřeno i velitelství nepojmenovatelných. To je, jako kdybyste si postavili stan nad hnízdem zmyjí. Zvládneme to. Vždyť jsme to zvládli. K barikádě se přiblížil pár starých lidí s vozíkem plným namátkou pozbíraných osobních věcí. Oba se na Elánya zadívali pohledem plným němé prozby ukázal rukou na barikádu a oni se rychle propletli za ní. Jediné, co teď musíme udělat, je... E, seržante? Přes vrcholek hromady se nakláněl Fred Tračník. Zdálo se, že je udýchanější než obvykle. Co se děje, Frede? E, přes varolů v mosce blíží fůra lidůch. Říkají, že se prej všude dějou vošklivé věci. Máme je pustit dovnitř. Nějací vojáci... Neřekl bych, seržante. Jsou to většinou starý lidi a děcka. A taky moje babička. Dá se jí věřit? No, když si upije nějakou tu pintu, tak moc ne. Tak je puste, desátníku. Ehm, no, no tak co je, Frede? Některý z těch lidí jsou policajti. Pár mládenců z šerošený ulice a větší skupina z královské cesty. Většinu z nich znám a a ty, co neznám, znaj ti, co je znám já, jestli víte, co ti myslím. Kolik jich je? Asi dvacet. Jeden z nich je Daniel Diviš, seržant z Šerošede. Říká, že jim poznámili, že budou asi muset střílet na lidi a, a většina z nich hned potom dezertovala. Skončila, Frede. My nedezertujeme, my jsme civilové. Tak a teď tady chci mít mladého sama a tebe a byjky je a ještě tak půl tuctu dalších s plnou výstrojí a výzbrojí, jasné. A řekni tu Pátkovi, aby zorganizoval skupiny, které by byly schopné na můj rozkaz posunout barikády kupředu. Posunout je, seržanty. Já myslel, že s barikádama se nehýbe. A dál řekni Mňácalovi, že má dvě minuty na to, aby mi někde našel láhev Brandy. Velkou. To už zase bereme zákon do vlastních rukou, seržanté. Elánius vykročil k ústí ulice kotevního řetězu a jasně si uvědomoval váhu pouzdra na ve své kapse. Ano, Frede, přisvědčil, jenže tentokrát pořádně stiskneme.